mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Bizonyára most is van valami olyan közölni valód velünk, Urunk, amire szükségünk van, hadd kapja meg kiki, minnyáján személyenként, egyenként és együttesen is azt, amit te akarsz mondani, Urunk, ha csak egyetlen egy szó, ha csak egyetlen egy gondolat, de az te tőled való legyen és azt találjon vele a mi szívünkbe, és tegyen bennünket valóban engedelmes, tenéked élő gyermekedé. Köszönjük neked, Urunk, ezt a bőti estét, amikor elmerülhetünk a te szenvedéseidnek, a mélységeibe, és akkor erőt meríthetünk. Így hadd legyen, Urunk, most is. Így kérjük a te áldó kegyelmedet erre az esti együttmétünkre. Jézus, a te neveddel, kérünk. Testvérek, Istenek az igényét, hallgassuk meg, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, úgy, ahogyan a Máti Evangélium a 27. részében van megírva, az első verstől kezdve a következőképpen mikor pedig reggel lett tanácsot tartottak, mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. És megkötözvénőt őt elvitték és átadták őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek mondván,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 meg ez a mai vasár... ezen a mai vasárnapon is úgy jelentettük be ezt az evangelizációt, hogy még egy tékozló fiúról szeretnék beszélni. Igen, egy olyan tékozló fiúról szeretnék most beszélni, aki nem érkezett haza. Mert Júdás valóban a szomorú típusa annak az embernek, aki tényleg mindent eltékozott. Nem csak az egész életét, hanem még annál is többet. A legnagyobbat fékozolta el, az Isten bűnbocsátó szeretetét és kegyelmét. Apostolként kezdte, és ímé öngyilkosként végezte. Csupa rejté, ami itt történt. Miért tette, amit tett. Miért árulta el Jézust? Mi lett vele a halálban? Elkárhozott végig. Ki tudná ezt megmondani? Köteteket írtak már a júdás problémáról, nagyon sokan megpróbálták megfejteni ezt a pszichológiai misztériumot, de még senkinek sem sikerült igazán. Hadd jelentsen be előre, hogy én meg se próbálok megoldást találni ráját. Nem akarom az ide vonatkozó sok elméletet még egy újabb elmélettel szaporítani, hanem csak egyszerűen a számunkra is aktuális tanulságokat szeretném levonni, és figyelmeztetésül fölmutatni ebből a sötét történetből. Igen, testvérek, ebben a szomorú és sötét történetben mindenek előtt lelepleződik a bűnnek a rettenetessége. Tehát az, hogy milyen borzalmas valami a bűn, azért mondom, hogy lelepleződik, mert sajnos ezt az ember előre nem látja, hanem mindig csak utólag látja már, akkor, amikor később. Júdás is utólag döbbenre áll arra, hogy milyen szörnyűséget követett el akkor, amikor elárulta Jézust. Így, így kezdődik a történet. Akkor látván Júdás, látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elitölték őt, kihitte volna, hogy ez lesz annak az áruló csóknak a következménye. Milyen szörnyű tragédia! Óda sok meggondolatlan csóknak volt már tragikus következménye. Íme elítélték Jézust. Sorsa meg van Meg kell halnia. És ez az a pillanat, amikor Júdás a bűnét annak a teljes leplezetlenségében látja. Mert amikor elkövette, akkor még nem látta. Most már látja. De most már késő. Mert testvérek a bűn, amikor kiérik, amikor teljességre jut, amikor a maga leplezetlen következményével ott áll az ember előtt, akkor valahogy egészen más képet mutat mint korábban, amikor még csak csalogató lehetőségként, kísértésként levegett az ember tekintete előtt. Elő. Vagy még akkor is, amikor elkövette, Akkor, amikor a kívánság, a gonosz kívánság, a bűnös gondolat megérik, és elkövetett cselekedetté válik, akkor hull le. A bűnről az állat. És akkor áll előttünk a maga teljes szörnyűségében is, borzalmasságában. Ó, hogyha az ember úgy előre látná, hogy mi lesz a következménye annak a rossznak, amit elkövet. Ha előre látná a saját bűnének ezt a kiteljesedését, talán nem is követné el. Vagy legalábbis nagyon meggondolná. Hogyha az ember úgy előre látná, hogy például egy sértő szóból, egy megbántó szóból mennyi fájdalom lesz, és milyen égető sebek támadnak egy lelket, vagy az ember úgy előre látná, hogy egy meggondolatlan félré, félrelépésből micsoda botrány tud kavarodni, ha előre látná, hogy egy nem tiszta mozdulat mennyi bajt tud csinálni, vagy egy kis tett, ami nem volt egészen helyes, mivé tud kiérlelődni, akkor talán sose mondta volna ki azt a szót. Sose tette volna meg azt a lépést, vagy azt a mozdulatot. Ha az ember úgy előre látná, hogy ugyanaz a dűn, ami elébb, előbb olyan nagyon csalogatja, utóbb milyen rettenetes mélységbe fogja majd taszítani, hogyha előre látnál, hogy ugyanaz a bűn, ami olyan szépnek látszott előbb, később, utóbb, milyen szörnyűségessé tud válni, és ami annyi örömöt ígért, hogy mennyi fájdalmat fog majd okozni és hozni magával, akkor talán soha se követné el az ember azt a bűn. De a bűnnek éppen az az áka, hogy elkápr. És az ember ebben a bűn, ebben a kábulatban nem látja a bűnnek az igazi lényegét. Nem látja a borzalmasságát. Sőt, sokszor szinte kívánatosnak látja. És csak akkor nyílik már meg a szeme a bűn lényegének az igazi meglátására, amikor a megtörtént és amikor jóvá tehetetlen következményével már vádol kegyetlenül és rettenetesen, és akkor jajdul bele az ember lelkébe a gondolat, hogy jaj, mit tettem, ó, csak soha el ne követtem volna. Júdás is íni, akkor látván, hogy Jézus eltéltél. Tehát látván. És ez a látvány olyan szörnyű volt, hogy kétségbe esett tőle. A saját bűnének a következménye, látása, fölött Kétségbe esett Júdás. Ó, de szerencsétlen ember az, akit így becsap a bűn. És figyeljetek meg, hogy milyen kevés haszna volt Júdásnak abból, amit tett, milyen rövid ideig élvezhettek. Talán abban a pillanatban, amikor úgy leszámolták a kezébe egymás után azt a 30 ezüstöt, és amikor azt a zacskult, ami tele volt a óhajtott pénzzel a kezében tartotta, és belegyömöszölte valamelyik zsebébe, akkor talán abban a pillanatban megkillant egy kis öröm abban a sötét szempárban. Talán akkor így áthullámzott a egy kis jó érzés, hogy ó, de jó gazdagnak lenni. De azután hamarosan, amikor látta, hogy mi történt, hogy mi lett a következménye ennek a bűnnek, akkor ó, de elkezdte égetni a zsebét, meg a kezét, meg a szívét, az a bűn ó, de mocskossá vált egyszerre. Ó, de jó lett volna szabadulni tőle, de most már hiába dobja oda még a főpapoknak is, akiktől kapta, nem kell az már azoknak se. De borzasztó dolog az, amikor valamit nem lehet többé jóvá tenni. Nem lehet többé meg nem történni varázsolni. Ilyen rettenetes dolog a bűn, minden bűn se jóvártétellel, se utólagos megbánással, se semmiféle más emberi erővel vagy hatalommal egyszerűen nem lehet megsemmisíteni. Nem tudja eldobni az ember magától, mint valami mocskot. A bűnt egyedül Isten tudja Ingyen kegyelemből megbocsát. De nem csak a bűnnek a rettenetességét mutatja ez a történet és lepezi le előttünk, hanem a feltámadó lelkiismeretnek a hatalmát is. Mert ebben a szóban, hogy megbánta a dolgát, az van benne, hogy fölriadt a lelkiismeret. Estérek valami egészen csodálatul tud az a lelkiismeret Isten tennünk. Az a halk <köhö> vádoló, elítélő szó, hang, amit nyilván az Isten teremtett belünk, ami nem hagy el soha se, amiről nem lehet elfutni, amitől akkor tud az ember legkelőrd szabadulni, amikor pedig a legjobban szeretne. Ki ne ismerné ezt a gyötrő lelki állapotot? Amit lelki furgalásnak nevezünk, talán valamikor régen rosszul bántál valakivel, aki már meghalt. Vagy talán egy régi bűnnek az emléke, titkos bűnnek az emléke nyomja a lelket. Talán egy nagyon-nagyon régi magzat gyilkosság. Nem vádol senki érte. Nem tudta meg senki, És mégis valami sötét, fenyegető árnyi kísér mindenül. Hiába nyugtatod magadat. Hiába próbálod bagaterizálni. Valami állandóan rág és emészt belülről. Se önmagad, se más nem tudja kibeszélni belőle. Igen, a lelkiismeret. ismeret az elkövetett bűnnek, az árnyék. És mint hogy az árnyékunktól nem tudunk megszabadulni, úgy a lelkismeretünkről sem. Éppen a lelkiismeretnek a ténye mutatja mindennél jobban, hogy bennünk emberekben az Isten tudat, kiírthatatlan valóság, és minden más egyebet legyőző, hatalmas érzés. Mert a lelkiismeret éppen az a tudat, hogy soha se vagyok egyedül. Valaki mindent lát, valaki mindent tud. Azt is, amit csak én tudok, én senki más. Valaki azt is együtt tudja vele. És egyszer felelősségre vont mert megvan hozzá a joga is, meg a hatalma is. Ezt az ítélő, vádló hangot néha el lehet halkítani. Néha egészen el is lehet mémítani, de csak egy-egy rövid időre, hogy azután később, annál gyötrőbb erővel támadjon, és hogy azután egy ilyen álmából fölriasztott lelkismeret mit tud művelni az emberben, az szinte kibírhatatlan. A lelkismeret testi-lelki kínlódásba, a pokolnak az előcsarnokába, sírás és fogcsikorgatás árnyékába űzi az ember. Egyeseket álmatlanul gyötrődő éjszakákba, átsírt nappalokba, másokat kétségbe sírve, vagy a lipótmező zárt osztályára, Júdást ímé e öngyilkosságba. Mert az ember akár akarja, akár nem, Istennel való harmonikus közösségre van teremtve. És az ember sokáig nem bírja ki konfliktusban az Istennel. Az a bűn, ami elválaszt az Istentől, előbb-utóbb megbosszulja magát. A lelki ismeret a bűn bosszulja. Te se menekülhetsz elő. Szerencsétlen Júdás, már, el, már előre átéli lélekben a pokot. Mert mi a pokon? Az a gyötrelmes érzés, hogy a bűnbánaknak az emésztő tüzét nem lehet eloltani többé. Az a szörnyű belső zsírás, amelyikben mégsem oldódik a bűnnek a szorítása többé. Tehát az a tudat, hogy már kegyelemért se kiáltatok, mert késő. Az a tudat, hogy bennem marad a bűnöm, nem tudom többé kiadni már magamból. Ez a fokor. Pedig Júdás meg is vallja, őszintén, nyíltan, becsületesen, Odaáll a főpapok elé, és oda kiáltja nekik, lépkeztem, hogy elárultam ezt az ártatlan vért. Tehát nem is hárítja át másra a bűnét. Nem keres kibúvót, magyarázatot, nem vádol, nem okol senkit miatta. Teljes súlyával, magára vállal mindent. Lépkeztem, kiáltja, kétségbe esve. Testvérek! Ez lenne az a pont, ahol a bűnbánó, bűnös emberhez a legközelebb volna a segítség. A kegyelem, a bocsánat, az Isten. Ó, ha akkor ott lett volna egy hívő testvér, és megfogta volna Júdásnak a kezét, és azt mondta volna, a gyere, gyere Júdás, testvérem, gyere, mondjuk, ezt, mondjuk el ezt az Isten. Térdeljünk le oda, elég. Bárjunk be neki mindent, és könyörögjünk kegyelemért, minden másként végződhetett volna. De ott nem testvérek voltak, hanem cinkosok. Ott bűntársak voltak, és ezek cinikus az oda kiáltják neki, miközünk hozzá, telással, Mert a bűntársak, a cinkosok, a haverok mindig magára hagyják az embert, akit a bűnbe belevittek. Nem törődnek aztán már később a bajba jutott emberre. Így aztán Júdás egészen magára marad, és az ilyen magány nagyon rossz tanályt Hogyha Júdás ezt a gyötrő bűnbánatát nem a főpapok érzéketlen fülőbe kiáltotta volna bele, hanem elmondta volna annak, akivel szemben védkezett. Hogyha nem csak a szívében égő poklot látta volna, hanem ezt a pokoli szívet oda vitte volna, az elé a valaki elé, aki egy bűnbánó ember még soha el nem zavart maga elől, és még soha senkinek nem mondotta azt, hogy miközöm hozzá telássa. Hogyha Júdás nem csak mondta volna, hogy ártatlan vér, hanem ennek az ártatlan vérnek az oltalma alá menekült volna, hogyha nem csak a piszkos pénzét dobta volna oda a főpapok elé, hanem a piszkos lelkét vitte volna oda az egyetlen főpap elé, Jézus elé, aki éppen a bűnösökért, még az árulókért is engesztelő áldozatot hozott a Golgothára. Minden másként történhetett volna. Te látjátok, testvérek, júgásnak ez a legnagyobb bűne. Nem az, hogy elárult a mesteré, azt mi is megtesszük minden nap, többször, mint Júdás. Júdás legnagyobb bűne az, hogy nem találta meg a megtérésnek a helyét. Az, hogy nem tudott hinni a Jézus bűnbocsátó szeretetének a nagyságában. Ez a legnagyobb bűn. Amikor valaki olyan kicsinek tartja az Isten bűnbocsátó kegyelmét, a Jézus érdeménye, hogy azt hiszi, az ő bűne nem fér bele ebbe a kegyelembe. Ez a legnagyobb bűn. És akkor Júdás, a kétségbe esés, végső lépésével akar menekülni a kétségbe eséstől. Kötelet Kötelepfon a nyaka körét és fölakasztja magát és oda rettenetes önáldatás, testvérek, azt hinni, hogy az életet el lehet dobni magunktól. Hát nem lehet. Ha a halál az életnek a vége volna, akkor még lenne valami értelme. Már tudnék az öngyilkosságnak. De a halál nem az életnek a vége. A halál átmenet egy másik életformába. A közvetlen színről színre való látásnak a formáját, az élő Isten színe elé való lépés. Tehát az élet megy tovább. Micsoda önálltatás azt gondolni, hogy az Isten ítélete elől, ami ott égett belül a lelkiismeretben, hogy Istennek ezelőtt az ítélete elől el lehet menekülni a halálba. Hisz a halálon túl ott van az egész örökkévalóság. Az ember se önmagától, se az Istentől nem tud megszabadulni és megszökni. Mert én a halálom túl is én maradok. És az Isten, Isten marad. Hová is lehetne a mindenhatónak a tekintete elől elbújni? Tehát egyáltalán nem megoldás az, hogyha valaki a problémái elől, a bűnei elől, a meglódult lelki ismerete elől... Az összeomlott élete romjai alól, az Isten elől a halálba menekül. Sőt, még fokozza a problémát vele. Nincs hát egyáltalán megoldás a kétségbe esett ember számára. De vagy. Hát lehet egyáltalán az Isten elől valahova elmenekülni. Lehet. Isten elől csak az Istenhez lehet menekülni. Az igazságosan ítélő Isten elől csak a Jézusban megismert, megváltó Istenhez lehet menekülni. Istenek a sújtó keze elől csak az én Jézusban kitárt édesatyai, karjai közé lehet menekülni. És oda még egy júdásnak is szabad menekülni. Mégpedig úgy lehet menekülni, hogy az ember elmond az Istennek mindent. Mindent, amit rejtegetett, amit pakargatott, minden, ami az Isten ellenségévé tette. No de hát elmondhatok éppen az Istennek mindent, éppen azt, amit ő előle rejtekedtem. El. Ez. ez a csodálatos, hogy el. Mert testvérek, jegyezzük meg, hogy bármi bűn, igaz bűnbánattal oda tárunk ő eléje, abban a pillanatban már is tudomásul vehettük, hogy az a csúnya piszkos valami, elfedeztetett, az az ártatlan vérbe akarva. És az az adósság, ami a pokolig nyomott le, már is elengedtetett, mert valaki kifizette helyettük, ott a Golgotha. Ani történt, azt nem lehet többé, meg nem történté tenni. Csak Megbocsátani, és éppen ezt teszi az Isten. Így veszi le rólunk a bűneinknek a terhét. Így lehet tehát Isten elől Istenhez menekülni. De csak oda. És csak ott nyugszik meg a lelkiismeret. És csak ott válik, a mi menekülésünk, boldog hazaérkezésünk. Jézusnál igen, van megoldás, mert van bocsánat a legrettenetesebb mélységben vergődő lélek számára. Jézusnál mindenki számára van bocsánat, aki ezt a bűnbánó kiáltást, hogy védkeztem, nem a világba kiáltja be, nem a levegőbe kiáltja bele, hanem Jézusnak sóhajtja el, és közben hittel tekint föl a golgotár. Hadd fejezzem be azzal, amivel már múltkor is, ha mindent elfelejtetek, amit ezen az órán mondottam, ezt az egyet ne felejtsétek, ezt az egyet jegyenszétek meg. Isten elől csak Istenhez. Csak Jézushoz lehet menekülni. És hogyha valaki már oda menekült, akkor a nekkékségbe ejtő, mélységtől is már énekelje csak bátran együtt a Zsoltáríróval. Én lelkem mire csügghetsz el, mit kesergesz ennyire, bízzál Istenben! nem hágy el, kiben örvendek végre, ki nekem szemlátomást nyújt kedves szabadulást, s nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én istenem. A 42. Zsoltár 7. versével legyünk erről minnyáján boldogan vallás. Kegyelemért, ami ezen a történeten keresztül is, ezen a nagyon szomorú történeten keresztül is áradrél. Hiszen ebből a történetből is, Urunk, mindenek fölött téged látunk. Téged, hatalmas Isten, kegyelmes Isten. Téged, aki még nekünk nyomorult, nyugdásoknak is megtűzbocsátani. Hogy még ilyen hitvány emberek számára is van kegyelem, mint amilyenek mi vagyunk. Urunk, nem vádoljuk mi údást, hanem értsük is, de vádoljuk annálunk át önmagunkat. Mert mi vagyunk azok, akik nem látjuk előre a mi bűneinknek a következményét, és olyan hallatlanul, meggondolatlanul tudunk játszani a bűnnel. Mi vagyunk azok, úrunk, akik meg fogalmunk sincs arról, hogy milyen utálatos és milyen rettenetes hatalom a bűn. Csak akkor, amikor már késő, csak utólag, amikor már nem lehet jóvá tenni valamit. Csak amikor már a lelkiismeretünk tüze éket belülről, és a pokolnak az előcsarnokában érezzük magunkat. Ó, urunk köszönjük, hogy a te kegyelmed még onnan is ki tud emelni. Még onnan is vissza tud hívni a mennyországnak a kapujába. És most ezt hadd értsük meg ebből a történetből. És azt kérjük, Urunk, hogy minden bűnbánó lélek, minden kétségbeset lélek, aki ezt az ígét hallotta, oda tudjon menekülni Tehozzád. Ó, hogy lehetséges az, hogy éppen neked mondhatunk el mindent, amit te előled rejtegettünk. Hát ilyen nagy a te szereteted. Őrizd meg a legnagyobb bűntől. Attól, örül, hogy kicsinek tartsuk a te kegyelmedet. Attól, hogy ne higgyünk a Jézusért gyakorolt, Kegyelmed végtelen nagyságában, ettől őriz meg bennünket. És Urunk, az, hogyha álmatlanul gyöprődő éjszakát kell végig szenvedni, hadd találjuk meg a megbánásnak a helyét, a kolgotát. Az tudjunk oda borulni előtt, átadni neked ezt a nagyon-nagyon és nagyon, -nagyon, nagyon hitványt, szívünket, életünket, hogy legyen a tié. Teremtsd úrját. Tedd Úrunk, olyanná, ami csak te teheted a te kegyelmed által. Őrizd meg a képségre esélyt, a végső lépésétől mindenki. Hadd értsük meg, hogy előled, hozzád lehet menekülni. A Jézus Krisztus által. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országot,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 mind erről is